Da, Ce scrisesc din mine? Am ales să scriu două rânduri despre cele scrise. Zic că am ales pentru a fi dator multora cu precizări privitoare la aceste rânduri scrise ce din rânduri devenit o fraze, fraze ce s-au mulțit, transformându-se apoi la fel ca piatra zdrobită de tumultoasă apă în firicel. Din firicele de nisip, apoi maldăr, făcut am legat cu liant din flori albe de păr. Stropi din belșu cu roua frunții, văzuta de zile, sub un de vremi, gânduri de răzvrătit condeier. Ales am să dau astea rânduri ca deslușiri pentru cititor, dar mințit am din început. Nu voi fi doar rânduri, am multe a spune așa că înțelegători umil vă rog a fi. Cât despre precizări, ele vor fi la fel cu bucățile scrise de față. Dușuri scoțiene în caniculă. Am scris asta de la bun început ca să știe cel ce citește, de obicei doar finalul, ce a pierdut, ori din potrivă ce a câștigat, dacă a lăsat strângerea de boabe din mine necitite, răsfoind foile doar. Cu toate că cel ce vrea să vândă și laudă marfa, eu cred că foile legate în coperte din astă ieșitură la vedere, nu pot eu să o denumesc carte. Sunt gânduri. Gândind, poți depana cuvinte și cei alta gândul de nu lumina ce vine din interior, sau poate aplecarea pe o latură. Hmm, ce latură vedea vor ele, negânditele. Într-un loc poate ar fi trebuit să scriu, atenție, frige, aici sunt gânduri ce-mi ard și acum buricele degetelor. Nu am făcut-o. Astfel am prilejul de a vă atrage atenția acum și în acest loc. Nu voiam să scap din vedere acest avertisment. Fără el aș fi rămas un meschin al sentimentalismului. Aș fi lăsat deoparte adevăratele arderi în ciuda primelor porniri. Neîmpărtășit, un sentiment duce la alte sentimente, uneori la sentimente contradictorii primului sentiment. Nu aș fi dorit să vă ardeți mentalul și eu să nu fi spus nimic. Cum altfel ați fi știut să chemați pompierii când v-ați apucat de citit? Deci, atenție mare, aceste bucăți se citesc doar lângă o sursă de apă. Puteți bea liniștiți, dar nu înghițiți cartea pe de întregul și nemestecată. de greu la intelect. Când simțiți miros de fum, nu-l băgați în seamă. Este de la țigările fumate de autor. Cartea se citește cu telefonul pe aproape. Atenție, 112 este număr de urgențe, nu are nimic cu scrisul meu. Cum pot suna un prieten să țară în ajutor altfel în caz de probleme grave pricinuite de citit? Să aveți împreajmă o pușcă, poate trec pe lângă și astfel îmi mai trece și mie ceva greu prin cap, dar nu-mi pușcați politicienii, ei nu au nicio vină. Și cum aș mai găsi câte ceva de scris? De toate ar fi așa cum ei au promis. De vină pentru cele scrise aici este în bună măsură și scritoarea Ileana Floran. Ea, doar ea. M-a făcut să am încredere în mine și să mă apuc să mai și scriu. Ete, acum îmi dal seama, se săturase de atât a vorbit și na, mi-a închis gura. Greu mai prind. La EMA au văzut lumina tiparului primele mele gânduri, acolo am deschis pentru prima dată o pagină electronică. Așa că desunați la salvare sau la cei ce sting focul, să nu uitați că boala aceasta este molipsitoare și incurabilă. și eu am contactat-o de la acest om minunat, ceea ce veți face și voi, cititori iubiți ai filelor de față. Am pus aici ce am găsit. Găsind bucăți mari din mine, am pus cu dărnicie în fiecare scriere. Nu am pus totul dând definiții, deoarece nici eu nu m-am definit întru totul, de aceea un vag, iz, sentiment de neliniști persistă. Dar ce carte te face să nu cauți, ce scriere nu-ți da acel sentiment acut ce te face a merge mai departe în neliniști sufletești, dând sau nu dreptate autorului, căutând acel ceva pe care nu ți-l poate da decât împlinirea. Cu împlinirile stau prost și cred că răzbate. Nu, sunt un om împlinit, nu pot să mă consider astfel, deoarece doar un om împlinit poate împlini multitudinea împlinirilor căutătoare din lumea aceasta. Nu mă pot considera împlinit deoarece eu caut încă să împlinesc și nu împlinesc ce alții caută. Aici cred cu tărie că împlinit nu ești decât atunci când ceri împlinirea de la Tatăl împlinirilor. Nu pot afirma responsabil fiind de cele spuse că sunt chiar neîmplinit pe deplin, dar neîncheiat sunt. Încheierea și împlinirea deplină vine odată cu lauda din curte. Toate se închid când învelișul se dă locului căruia îi aparține, iar spiritul, of, vai, spiritul, spiritul își încheie menirea pe acest râm de jale și lacrim dar tărâm și de mari bucurii, bucurii mărunte, dar bucurii ce sunt prolog. Sufletul răspunde atunci ce a făcut, iar eu consider că am trăit în lumea aceasta și clipe de rai, chiar de nu zilnic. Am întâlnit și oameni unii aveau acea carismă ce te face să faci diferența între uman și sfânt. Am văzut și locuri, nu puține și multe ieșite din banală. De aceea aceste rânduri au devenit scrieri prinse în doaște, ca cineva cândva să găsească o bucată de suflet, iar la reîntâlnirea finală poate o să-mi zic că am adus cu mine și bucata aceasta este de la tine. Bucăți de inim schimbată reciproc. Test de reciproc curaj. În fine, ce este o zi de diferite teste? Teste de tărie, teste de smerenie? Teste de încredere și fidelitate, și alte multe. Toate la oaltă demască marele examen al zilei, tocmai trecute. Diferența dintre o zi bună și una proastă sunt aceste mici, dar multe teste trecute sau nu. Sper să fi trecut cât mai multe teste și să fi reușit să fac cât mai multe zile mai bune. În fiecare scriere, recitindu-o, am găsit bucăți din mine, dar în fiecare bucată ce am scris nu m-am regăsit în întregime și poate și din cauza faptului nedefinit al definirii mele, pentru că nici eu încă nu m-am găsit, mă caut încă. Mă simt încă adolescent, iar un adolescent a pare un adolescent bolnav, nu-i firesc. De aici și sentimentul de neliniște pe care ți-l dă lucrul neîncheiat. Trunchi tăiat sau nei cap ce zâmbește hâtru, suspendat fiind în lipsa trupului. Orice etichetă literară, oricare ar fi modul de scriere de la vers la proză sau oricum ar fi într-o unitate încheiată, fie epopee, fie roman sau pot fi epigrame, de nu -nuvele, toate se pot numi bucăți literare, mai lungi, mai scurte, cum dorita scritorul. Dar ce este pentru mine o bucată scrisă? Ce alta decât un acel ceva adolescentin ce te face să cauți mergând mai departe cu căutarea chiar și atunci când definiția îți spune că asta nu se poate? Tocmai de aceea și asta adunătură de de toate și cred că mai bine o gafă decât mai târziu regrete. Deci că voi regreta acum sau mai târziu este tot una. Gândeam că acum sufăr mai ușor, fiind mai tânăr. Mai târziu, cine știe, poate nu mai am de ce să sufăr, ori mai știi? Astfel, până să-mi fie țărână ușoară, am de gând să mai dau ceva lumii. Poate o inepție sau poate asta doar mata cititor fiind pot să faci diferența. Lectură frumoasă, eu vă urez, dar rămân doar cu urlătura. Veți vedea dumneavoastră cum o fi, cu bine. De și parcă nu. diferită. Este oare vreo diferență între ziua de astăzi pe care va fi să o parcurg și acea zi de ieri pe care tocmai am încheiat o Să fie doar diferență de o noapte? Sunt oare tot eu cel ce trăiește azi, a trăit ieri și poate va mai trăi și mâine? De cumva va mai fi o altă diferență de o noapte, de o zi? De cumva va mai fi o altă zi, un alt mâine? Oare de unde acel sentiment de retrăire a unor stări? Până unde și de ce acel deja vu? Mă confrunt în dimineața aceasta cu un cap gol, asta nu că nu aș avea pălărie, am și la ce-mi folosește, dacă acel loc pe care trebuia să-l ocupe pălăria nu are niciun rol, poate doar de decor, în confruntarea mea cu o nouă zi. Darul imens al vieții, ziua de astăzi, ce poate deveni zi de mâine, ori poate nu. Intens trăită clipă de lungă durată, ce-mi pare o retrăire sau poate doar pare, nu mai știu nici eu. Mi-e capul gol. Nu mai am pierdutele cuvinte în care să-mi exprim găsitele idei. Arid câmp în care nici o sămânță nu poate răsări. Stări albastre amestecate cu roșul intens al firii. De pictor aș fi, aș pune pe pânză doar nuanțe amestecate de mov și gri. Și parcă nu. Acel nu ce strigă la poarta sufletului. Ești om și de om ești de luptă. Cu ce? Cu cine? Cu toate netrăitele trăiri ce vor face capul să gândească la viața mai grea decât a mea sau a ta, a celor din prejur. Ziua ce începe pare omogen amestec de, de toate. Mixtură din ou de gând bun, bine frecat cu uleiul realităților și nițel muștari iute din concretul zilei ce-și arată zorii. Acel liant heterogen ce unește faptele cu vorbele și care, luate apoi și digerate, mestecate încet, unindu-le cu sos de limba scuțită din negru cer de gură, dăruiesc amintirilor sare și piper. Și încă ce ținerea minte, zbori inimă din pieptul năvalnicilor foste trăiri. Ce am? Parcă nu pot gândi din cauza rigidității, deoarece mintea nu poate descompune amânarea involuntară a înțelegerii, nu acceptă această stare de plantă. Legumelor le stă bine, frumos sezonate în salate și ciorbe, omului îi este dat să gândească. Factor mental nu există la plante și în locuri unde regulile sunt dure, nu pot să zbor în cuburi de gheață. E ca și cum ai cere unei păsări să zboare după ce ei ai smuls penele de la aripi. Nu, ziua de azi nu începe de mâine, nu vreau ca totul să fie doar diferență de o noapte. Nu am de gând să termin verde prin fotosinteză, am rădăcini spirituale, nu statice. Mai bine golul din mine decât inerția memoriei colective al pădurii. Duritatea pomului nu este egală cu maleabilitatea minții, numai în povești găsești pomi vorbitori. În memoria colectivă, imaginația, poveștile accentuate de timp devin realități. Uneori, realități ce în mintea unora sunt mai existente, mai intens trăite decât adevăratele fapte. Povestea, mitul, devenit adevăr. Astfel, strângem la piept cămașa, întrezărind măcar dincolo de material omul, ființa ce poate purta cămașa. Vai mie, cotidiane trăiri, nevoile personale devenind ceva greu de înțeles, insul, omul, persoana nefiind altceva decât un număr în totul comun. Această din urmă realitate fiind pentru cei ce nu o percep altfel decât o minciună reditând povestea oului și a găinii. Astfel cum pot să gândesc? De nu cu golul din mine. Sunt cine sunt și asta datorită mie nu datorită imaginii reflectate în oglinda imaginații, ci sunt datorită imaginii mele reflectate în viziunea reală a tuturor restabilind rolul lui și acest scurt cuvânt care nu intervine decât atunci când unește dând frazei maleabilitatea explicită. Și parcă nu, și parcă da, da, eu sunt, eu și tu, a da, tu ești tu și fiecare avem rolul nostru în comedia vieții tragi-comedie. Cu toate negânditele fapte sau prea gânditele idei ce zac undeva în fiocul de la coastănul bunicii. Totalități de tonalități incluse în Marea Sinfonie Universale. Culoare eu, culoare tu. Culori unit despărțite ce dau pânzei reverberații, Marea pânză ce secundă de secundă, minut de minut, își schimbă reprezentarea. Oare ce pictor poate surprinde toate tonalitățile trăirilor? Fiorul cotidian instabila lume ce se învârte pe care noi nu o simțim. Și parcă nu. Eu fără tu nu există și nici tu fără eu. Gol cap cu fără gând.